Marea barieră de corali Această structură natural-biologică unică în lume are 2.300 km lungime și o suprafață de 348.700 km, mai mult cu 111.000 km pătrați decât România. Datorită acestor dimensiuni, marea barieră de coral poate fi văzută din spațiul cosmic. Nicio altă structură compactă și clar delimitată de pe suprafața Terei nu poate fi observată astfel. Desigur, nu avem în vedere zone precum Siberia, Sahara, Amazonia, care au alte caracteristici și dimensiuni. Așa cum arată și numele, principalul element biologic al zonei îl constituie coralii. Aceștia sunt de două feluri. Hard corals, se scrie H-A-R-D-C-O-R-A-L-S, pietrificați, deci fixați, și ne-mișcători. Ei constituie însă scheletul pe care se construiește sistemul corarilor soft. Se scrie S-O-F-T deci aceea care formează practic partea cea mai variată și cea mai frumoasă a vieții submarine. Marea barieră de coral e compusă din 2800 subunități biologice și geologice. Insule, bancuri de nisip, grinduri mai mari sau mai mici pe unele insule crește o bogată vegetație surprinzător pentru aceste formațiuni, alcătuite practic numai din resturile animalelor marine, metamorfozate timp de milioane de ani în nisip. În croaziera noastră spre Michael Key am zărit în depărtare insula verde, The Green, se scrie G-R-E-E-N, Island numită astfel datorită faptului că e aproape în întregime acoperită cu vegetație. Acesta este unul dintre motivele pentru care pe insulă se desfășoară un turism intens, dar cu respectarea riguroasă a regulilor de protecție a mediului. Viața submarină cunoaște o diversitate și o bogăție nemai întâlnite în alte zone ale globului. De fapt, această trăsătură a fost principalul argument științific-natural-estetic pentru care marea barieră de corali a fost înscrisă pe lista UNESCO a Patrimoniului Mondial încă din 1981. Coralii vii, anemone, crustacee, mamifere marine, moluște, reptile și păsări de mare, plus 1500 specii pești și 400 specii de hard corals, sunt doar o parte de componentele vieții marine de aici. Dacă atunci când vorbim de pădurile tropicale se potrivește să asociem termenii de viguros și fragil totodată, în cazul vieții submarine în general, dar mai cu seamă aici marea barieră de corali, oricât ni s-ar părea de bogată și apartenent puternică structura biologică de sub apă, singurele cuvinte ce o caracterizează adecvat sunt complexitatea și mai ales fragilitatea, deci vulnerabilitatea. Autoritățile australiene au sesizat din vreme atât răsăturile de mai sus, cât și interesul turistic tot mai mare pe care îl prezintă marea barieră de Corali. Pentru a răspunde ambelor cerințe, în anul 1975 a fost instituit un regim special al zonei sub denumirea de Great Barrier, se scrie B-A-R-I-E-R, Reef, Marine. se scrie M-A-R-I-N-E, Park Legislation, se scrie L-E-G-I-S-L-A-T-I-O-N, Act, se scrie A-C-T. Au fost stabilite anumite zone, insule și grinduri, care pot fi vizitate de turiști în unele fiind acceptată chiar practicarea unor sporturi nautice. Amenajările turistice... Sunt pe cât de simple și confortabile, pe atât de eficiente sub raport ecologic. Alte zone au fost selectate și destinate numai cercetării științifice. Fără a intra în intimitatea biologică a vieții submarine, amintesc doar că în întregul sistem de inter-relații dintre diferitele părți componente ale structurii biologice, Rolul principal revine suprastructurii formată din coralii, pietrificați și algele calcaroase care constituie scheletul și adăpostul necesar vieții organice propriu-zise. Aceasta este întreținută de soft corals și toate celelalte viețuitoare, întregul sistem biologic are o imitoare forță de regenerare, ceea ce explică vârsta de circa 10 milioane ani a ecosistemului. Pentru a face compatibile cele două laturi ale marii bariere de corali, viața submarină în intimitatea ei complexă, dar fragilă, și relația omului cu acest ecosistem, în primul rând, sub formă de turism, a fost elaborat un fel de cod al conduitei oamenilor față de el. Iată câteva reguli ale acestui cod. Adunați orice material plastic sau gunoi pe care îl vedeți, dar conduceți-vă după principiul TOG. Take se scrie T-A-K-E, Only se scrie O-N-L-Y, Garbage se scrie G-A-R-B-A-G-E, adică nu luați altceva decât cele indicate. Nu luați nimic de pe insulă sau din apă, nici scoici, coral sau pește, chiar dacă acestea sunt moarte. Interdicția are explicația în faptul că orice component al sistemului biologic, cu viață sau fără, are un rol bine determinat pentru menținerea și regenerarea acestuia. Nu aruncați nimic în apă, chiar dacă este vorba de obiecte biodegradabile. Cei care practică sporturile subacvatice să nu uite că echipamentele folosite sunt create de om și ele permit numai scufundarea în apă pentru a admira frumusețile marine. Noi suntem doar niște intruși în această viață și nu trebuie să-i aducem niciun fel de atingere sau să o tulburăm. Fotografiile trebuie să se limiteze la minimum necesar pentru a lua imagini. Ele nu trebuie să perturbe în niciun fel viața submarină pentru a realiza fotografii de efect. Sprijiniți numai atitudinile și comportamentele ecologice și pe operatorii autorizați. Sesizați organele de turism sau pe cele de mediu asupra oricărei practici sau atitudini dăunătoare, antiecologice. Învățați cât mai multe despre viața marină asistând la programele ecologice organizate. Participați la expedițiile ecoturistice. Sugerați orice măsură menită să contribuie la protejarea oceanului. Împărtășiți și celor din jur cunoștințele dumneavoastră în acest domeniu. Sesizați presa asupra publicării unor imagini ce prezintă agresarea animalelor sau atitudini antiecologice. Cola Primul parc național pe care l-am vizitat în Australia a fost Sanctuarul Cola, de la Pinul Singuratic. Acesta este situat pe malul lui Brisbane River, care traversează capitala statului Queensland. Caracteristica principală a acestui parc constă în aceea ca ei se pot admira toate animalele care trăiesc numai în Australia. Parcul a fost înființat în anul 1927 și, de la numai două exemplare de cola cu care s-a început, astăzi este cel mai mare sanctuar de cola, adăpostind 130 de exemplare. În ultimii ani, mulți dintre cititorii noștri vor fi făcut cunoștință cu acest animal extrem de simpatic, dar leneș care aduce cu un ursuleț, cu nasul negru și urechile parcă mereu ciulite. Kola este un animal specific a Australiei alături de faimosul Cangur. De Wombat se scrie W-O-M-B-A-T. Kukas se scrie K-O-U. A, S și multe altele ce nu pot fi admirate decât pe cel mai bătrân pământ al Terei și cel mai mic continent. Deoarece cred că v-ar interesa unele elemente mai de intimitate asupra lui, voi aminti pentru început câteva caracteristici biologice și de comportament, după care vă voi plimba puțin prin parcul Lone Pine de lângă Brisbane, pe coasta de est a Australiei, capitala statului Queensland. Cola este o marsupial ca și cangurul care trăiește în anumite zone ale Australiei, fiindu-i create condiții de viață chiar și pe unele insule unde acest animal nu este caracteristic. Astăzi se apreciază că exista între 20 și 80 de mii de exemplare, după ce în perioada 1908-1927 au fost vânate circa 2 milioane, în special pentru calitatea blănii sale. Acolo se reproduce vara și vara. Femela dă naștere unei singur pui. La naștere puiul are doar 0,5 grame în greutate și un centimetru lungime. Această fază este practic premergătoare ieșirii în lume a puiului, fiindcă el este subdezvoltat, incapabil să dea ochii cu mediul exterior. Imediat după naștere, sub forma unui embrion, el se cățăre pe abdomenul mamei și se prinde de o protuberanță. Acest lucru se petrece în marsupiu, unde fătul se hrănește cu lapte până când se dezvoltă suficient. El rămâne acolo câteva luni, timp în care continuă să se dezvolte. Între șase și șapte luni, puiul părăsește din când în când marsupiul pentru perioade scurte. În această etapă, el se hrănește cu o substanță specială furnizată de mamă, ceea ce îl face ap să digere mai târziu frunzele de eucalipt. La vârsta de opt luni, puiul părăsește definitiv marsupiul și sare în spatele mamei, unde se simte suficient de protejat și de unde începe să facă mici escapade în jurul mamei, procurându-și singur hrana. Cola mănâncă numai frunzele unei anumite specii de eucalipt, nu prea are nevoie de apă, fiindcă aceasta e conținută în proporție de 50% în frunzele pe care le consumă. De altfel, cola înseamnă în limba băștinașilor aborigeni care nu bea. El trăiește între 10 și 12 ani și poate cântări până la 10 kg masculul și 7 kg femela. Interesant e faptul că el doarme foarte mult, circa 15-20 de ore din 24, ceea ce se explică prin energia redusă obținută din frunze. În parcul amintit am admirat o mulțime de cola și, după insistențele turiștilor de a le vâna cu privirea și aparatura foto și video, mi-am dat seama că aceste animale parcă au luat locul cangurului, fiind și mai căutate, chiar dacă acesta e socotit încă simbolul Australiei. Deși sunt leneși și stau pitiți între două tulpini de copac, Turiștii sunt în stare să aștepte zeci de minute până când măcar unul dintre ei se trezește și face mișcări agale, agățând o crenguță de eucalipt de pe care va ronței frunzele. Cea mai impresionantă și delectantă imagine mi-a rămas atunci când am avut șansa de a admira o mamă cu puiul ei de vreo 15 luni. În timp ce mama dormea dusă, puiul o necăja cu zburdălnicia lui. Dar asta a făcea deliciul turiștilor care uitaseră că autocarul îi poate lăsa acolo.